Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal al-'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yunsuna wa 'allimna bima lam ta'lmana wa zidna ilman ya rabbil alamin. Uzi Allahu, dzisiaj rozgovorimy o nešto o za nas bitnej temie, a to jest namaz. Govorimy o namazu. Otwierała się predavanja o samom namazu kako da ga obavimo. Onako kako ga je obavljavo i Allaho poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa salim kroz njegove hadise. O tome je bilo govora lijep broj predavanja otprilike 7 ili 8 detaljno i nakon toga dakle, trebalo bi govoriti još o namazu. Postoji dakle još bitnih stvari koje trebamo poznavati kada je riječ o namazu, dobrovoljni namazi sunneti na file ono što klanjamo kod kuće zatim namaz u džamatu ono što klanjamo u džamijama zatim noćni namazi također kod kuće jelivitr namaz zatim namaz putnika musafira, zatim džuma namaz jedan od itekako bitnih namaza zatim dženaza namaz i slično, pa ćemo ako Bog da večeras odpočeti govoriti o dobrovoljnim namazima o nafilama, dakle ono što bi čovjek treba da radi u svojoj, u svojoj kući pa ako Bog da kada završimo da ćemo govoriti o namazu namazu u džematu pa dalje dakle oni koji žele da na bilo koji način prati zapisuju, dobro bi dakle bilo i nastojaću da mnogo brzo ne govori dakle prije svega dobrovoljni namazi ili nafile kako se to kaže imaju ogromnu vrijednost kod Allaha wa i vijednik i vijednica trebali bi nastojati da što je god moguće više tih dobrovoljnih namaza imaju pri sebi. Mimo obaveznih kojim, kojim nas je Allah wa zadužio dakle pet obaveznih namaza podne i kindvija, akša, miacija i sabah dakle postoje summeti postoje nafile i trebali, trebali bismo dakle, nastojati da tih nafila što više ima u našem svakodnevnom životu brojni hadisi Allahov poslanika alihi salatu wasalam govore u vrijednosti tih namaza a jedan od tih hadisa jeste hadise bu furere radijallahu ta'ala u kojem kaže Allahov poslanika alihi salatu wasalam da prvo zašto će čovjek sutra biti pitan prvo što će čovjeku sutra biti obračunavanu na sudnjem danu jeste njegov namaz jeste njegov obavezni namaz propisani namaz dakle ti naši obavezni svakodnevni namazi podne, kindija, akšan, jacija, sabah, džuma namaz i slično. Ono što, dakle što smo obavezni da obavljamo u svome životu. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala reći, dakle, ukoliko namazi ti naši budu manjkavi, naši obavezni, propisani namazi, koliko budu manjkavi, Allah subhanahu wa ta'ala će reći, pogledajte u njegove dobrovoljne namaze. Pogledajte u njegove dobrovoljne namaze. Pa ako bude imao tih dobrovoljnih namaza u potpunite njegove obavezne namaze sa tim dobrovoljnim namazima. Dakle i te kako. Ili potrebno da što više imamo tih dobrovoljnih namaza u svome svakodnevnom životu. Allah najbolje zna kako obavljamo i propisane namaze i koliko smo prisutni u tim namazima. Koliko su ti naši namazi manjkavi, stoga dakle trebali bismo se truditi da imamo tih dobrovoljih namaza što je god moguće više zatim došlo je u hadisu Rabije ibn Kaaba El Ansari radijallahu ta'alan da jedne prilike je pomagao Allahom poslaniku alihi salatu sam da uzme abdest pa nakon što je uzeo abdest Allahom poslaniku alihi salatu ga je upitao imaš li kakvu potrebu želiš li nešto pa je rekao Allahom poslaniku alihi salatu sam Rabija želim tvoje društvo u džennetu želim tvoje društvo u džennetu pitao ga Allahov poslanika alihi salatu usalam nešto drugo ne želiš ništa drugo, želiš samo to pa je rekao ništa drugo, samo to Allahov poslanit to je najveća blagodat da budeš u džennetu firdeusu na posebnom mjestu u džennetu u najvisočijem predijelu džennetu i opet u najodabranijem mjestu tog najvisočijeg djela dženneta firdeusa, dakle društvo Allahov poslanika alihi salatu usalam pa je rekao Poslanik Mohammmed sallallahu alihu a alihi je sa svojim mnogobrojnim seždama te ajn ni ala kettrati sužud pomozime sa svojim mnogobrojnim seždama, Dakle, sa svojim mnogobrojnim dobrovoljnim namazima na filama. Takkle stoga je potrebno da vrijjniki vieca što više imaju kod sebe dobrovoljnih namaza na fila sun Došlo je u hadisu, Džabira radijallahu ta'alan da je najbolji namaz kada je riječ dakle o dobrovoljnim namazima da je najbolji namaz onaj namaz na kome se dugo stoji postoji razilaženje kod islamskih učenjaka da li je dobrovolje namaze bolje više klanjati, mnogobrojnije ili dakle manje a da se duže stoji na klijanu ili u samom dobrovoljnom namazu da li je bolje više se zadržati na seždi ili je bolje više se zadržati na kljamu učeći Koran. Pa neki od njih kažu što se tiče dobrovoljnih noćnih namaza. Dakle noću kada kladimo noćni namaz, pijamo kažu bolje se bolje je jeli više zadržati na sedždi. A što se tiče dakle dobrovoljnih namaza na kljamu, ili kažu što se tiče dobrovoljnih namaza, bolje je tokom dana, bolje je više ih klanjati bolje je više ih klanjati, a što se tiče jeli, noćnih namaza, bolje je li duže na njima učiti i zaprećati se na sežbi. Allah najbolje zna, dakle, nema teksta uh, od Allahov poslanjika, hisa, od ko, koji o tome govori, pa, dakle, to je širina po tom pitanju. Zatim, preporučeno je, zašto, dakle, govorimo prvo o nafilama, dobrovoljnim namazima, preporučeno je te dobrovolje namaze skrivati od drugih. Dakle, ne obavljati javno, pre, pred drugima. Zato, ukoliko imamo mogućnosti, ako ikako možemo te sunnete, te na file da klanjamo kod kuće, to je dakle bolje. Jer se odvijednika traži da mnogo klanja dobrovoljni namaz. Pa ukoliko bi ogroman broj tih dobrovoljnih namaza obavljao u mersudu, možda bi ga... Jeli, ponijelo malo, možda bi se zadivio sam sebi, možda bi dobio pohvalu od prisutnih u mesičidu i slično, pa zbog toga je preporučeno da se dobrovolje namazi klanjaju u kući, daleko dakle, od svih očiju. I to je bila i praksa naših prethodnika Selefu Saliha, da su dobrovolje namaze klanjali u svojim kućama, a ono što je obavezno, dakle obavezno namaze u mesičidima, a prije njih, Došli su brojni hadisi koji govore o preporučenosti klanjanja sunneta, nafila, dobrovoljnih namaza u kući. Dok samo obavezni, fard namazi da se klanjaju u džanijama. Pa je došlo u hadisu, Zayda ibn Thabita radi Allahu Te'alan da je rekao Allah u poslanika alihi salatu wa sallam Afdalu salati l'mr'i fi bejtihi illa salaa al maktube. Najbolji čovjekov namaz jeste njegov namaz u njegovoj kući. Najbolji čovjekov namaz jeste njegov namaz u njegovoj kući. Namaz koji je u svojoj kući osim obaveznih namaza. Osim obaveznih namaza. Dakle, čovjekov najbolji namaz jeste namaz koji je obavlja skriveno od drugih u svojoj kući. Osim obaveznih namaza, Allah nam je propisao da ih obavljamo u džavnijama, u mesčidima. Došlo je u dodatku kod autora sunena, pa čak i bolje od namaza u ovom mom mesdžidu čovjekov najbolji namaz jeste namaz u njegovoj kući osim obaveznih namaza pa čak dakle i od namaza u ovom mesdžidu dakle mesdžidu Allahovog poslanika alihi sallallahu alejhi za koje je vrijednost je al tako 1000 namaza ko klanja u njemu jedan namaz kao da je klanjao u nekim drugim mesdijima ili kod svej kuće 1000 namaza međutim kada je riječ o dobrovoljnim namazima onda dakle to nije mjerilo dobrovoljni namaz je vrijedniji da se obavi u svojoj kući je li pa čak i od namaza u mesčidu mesdiju Allahu poslaniku alejselatun tako dakle, oni koji stanuju u Medini bolje im je da obavljaju dobrovoljne namaze u svojim kućama sunnete nafile nego u mesdiju Allahu poslaniku alejselatun kada obave fard U mesdžidu Allahu poslaniku alejselatu veselamu dačima ti vrednost 1000 1000 namaza. Također došlo je hadis u Đabira Ibne Abdullah radijallahu anhuma da Allahu poslaniku alejselatu veselamu rekao kada neko od vas obavi namaz u mesdžidu neka dio njegovog njegov, njegov udio ostavi za svoju kuću. Kada neko od vas obavi svoj namaz u mesdžidu u džamii neka dio njega ostavi i u svojoj kući. Dakle da obavi obavi zunite na file u svojim svojim kućama jer ćemo Allah subhanahu wa ta'la zbog tih namaza dati ogromno dobro u njegovoj kući. Također je došlo u hadisu Ibn Umara radijallahu anhumana da je rekao Allah u poslanika alihi salatu samu klanjajte u svojim kućama i nemojte svoje kuće činiti grobnicama nemojte svoje kuće činiti kaburovima. Klanjajte u svojim kućama. Pa je ovo također Dokaz da se na kaburovima ne smije ništa činiti. Jel je li tako? Protite hajdi se. Rekao je Allahov poslanik Alihi sallam, klanjajte u svojim kućama. Ako ne budete klanjali, onda ćete svoje kuće učiniti kaburovima. Dakle, na kaburovima ne smije ništa da se čini. Ne smije ništa da se čini na kaburovima. A ovdje Allahov poslanik Alihi sallam kaže, ako ne budemo mi u svojim kućama klanjali, onda će je li, naše kuće biti poput poput kabura. Dakle, i ova vrijednost obavljanja namaza, jeli dobrovoljnih namaza u svojoj kući, da je vrijednije, dakle, e, obaviti namaz u svojoj kući nego u meskidu, to se odnosi samo za muškarce. Jeli, to se odnosi samo samo za muškarce, jeli žene bi e, svakako i obavezne i dobrovoljne namaze trebale obavljati u svojim kućama, jer je došlo u hadisu kod Ebu Dauda da je to bolje za njih. Nemojte, došlo u vjerovodoslom hadisu, nemojte zabranjivati Allahovim robinjama, Allahovim mesčidom. Tako dakle, koliko žena hoće da obavi namazu u mesčidu, nemojte joj zabranjivati. Ali neka znaju da su im njihovi namazu u njihovim kućama bolji. Neka znaju da su im njihovi namazu u njihovim kućama vredni. Dakle, ukoliko žena hoće da ode na podne, na ikindju, na akšan, na jaciju i sigurna je od fitne. Sigurna je ona od fitne i također sigurni su drugi od njene fitne. Propisno se oblači izlazi namirisana i slično, je li onu kako se traži od vijednice, ako želi da na takav način ode i obavi namazu u džami u mesečitu, nemojte joj zabranjivati. Ali neka zna da joj je njen namaz u kući vrijedniji, je li i bolji. Pa dakle, ova vrijednost, kada se kaže i govori o njoj, misli se dakle samo na moškarce. E, što se tiče dobrovoljnih namaza u džematu, Mogu li se dobrovoljne namazi na file klanjati u džematu? Mimo onočnog namaza. Mimo teravih namaza. Govorimo. Hmm. a pa kažu islamski učenjaci, nema smetnje. Može se, ali ponekad. Može se, zadesimo se. Na mjestu tom, hajde da klanjamo dva rekata ili koliko već, Ali da se dogovorimo i da to bude ustaljena praksa. Da se dogovorimo tada i tada, ili tu i tu u večer. I da se zna, ili taj datum, ili svakog mjeseca u toj to vrijeme, jel da se klanja, dakle to nije dozvoljno. Prenose se dakle pojedine situacije, Allahovo poslanika, ali ih sa otcom da su se zadesli pa su klanjali s njim, ali da se dogovarali, da dođu da klanjuju, ne. Drugo je teravih namaz, drugo je dakle noćni namaz, to je, jel baška, to je drugo. Ali što se tiče ovako, jel, e, po dani dobrovoljnih namaza ili noću, jel, Onda, dakle, nema smetnje ako se ne dogovaramo. Pa, pa mi poznat hadis da je Ibn Abbas radijallahu ta'lanihuma ta noćio kod svoje tetke, supruge Allahov poslanika alihi sam, pa je Allahov poslanik alihi salatu sam u noći probudio se, pa je proučio zadnjih 10 ajta sure Alu Imran. Pa nakon toga se abdestio i stao da klanja. Pa Ibn Abbas radijallahu anhuma sve to pratio, pa i on to isto ponovio, pa je stao Allahov poslaniku alihi salatu sam sa njegove ljeve strane, pa ga Allahov poslanika alihi salatu sam proveo sa svoje desne strane, Ibn Abbas se klanjao s njim. Također se spominje da jedan od azhaba pozvao Allahov poslanika alihi salatu sam jebu bekra dođu u goste. I želio je da on u svojoj kući napravimo salu Pa je poslao Allahu poslaniku alejsel salatu da dođe i da mu on prvi klanja u kući da odredi se jeli na takav način u njegovoj kući musalla. Pa je došla Allahu poslaniku alejsel salatu sam i nisio kako sto u hadisu, već je pitao gdje hoćeš da ti klanjaš. Rečim mu gdje hočeroti klanjam, pa je rekao klanjaj mi ovdje, ovu sobu hoću da učinim za musallu. Pa je Allahu poslaniku bio naprijed, Abu Bekr i taj jeli ashabs ostali iza njega i klanjali su barekata u džamatu nafile. Dakle Ponekada nema smetnje da se klanja na fila u, u džamatu. Kao što vam je poznato kada je riječ o obaveznim namazima, dakle, fardovima, ukoliko je insan zdrav, nema nikakvih smetnje pri sebi, on mora, dakle, da kada klanja fard namaz, mora da klanja ga stojeći, dakle, na kijamu, da uči, jel, početnu dolu, Patihu, Suru i tako na drugom rekatu, na trećem koje ima jeli, i na četvrtom rekatu. Međutim, jeli, ukoliko je zdravo. Što se tiče na fila, tu postoji malo olakšica. Ako čovjek želi, može da klanja na filu i sjedeći. Može da klanja. Može da klanja na filu i sjedići. Dokazi su mnogobrojni. Prenosi se da bi Allaho poslanik Alihi Salacom na jahalici, na jahalici, na devil, na konju klanjao na filu da bi klanjao, jel, na filu, da bi klanjao vitr, čak, na jahalici. Dok, kada bi došlo vrijeme obaveznog namaza, slazio bi sa jahalice i klanjao obavezni namaz, jel, u stojećem položaju. A dakle, ukoliko čovjek želi, može da klanja sjedeći. Ali, da zna, da namaz koji se obavi sjedeći je upola manje vredniji namaza koji se obavi stojeći. Jel, onaj koji klanja stojeći, pa čak, dakle, i na filu, Ima dakle određenu vrijednost. Onaj koji klanja sjedeći na filu ima dakle upola manju vrijednost namaza kojeg bi obavio obavio sjedeći. I čak spominje se u hadisu dalje, razumite dakle došlo je u hadisu, da se čak na fila može klanjati ležeći, da se čak na fila može klanjati na boku. Dakle, čovjek je zdrav, nema nikakve prepreke kod sebe, nema nikakve smetnje, može čak na filu klanjati na boku, ali ta njegova na, na fila obavljena na takav način je upola manje vrednija od namaza koji se obavi sjedeći. Dakle, četiri puta manje vrednija od namaza koji se obavi obavi stojeći. Dakle, a vaška, dakle, ako je čovjek je bolestan, onda ako obavi u takvom stanju, ako Bog da, dakle, ima nagradu, ima nagradu u potpunosti. I također još jedan propis prezno za dobrovoljne namaze, a to je kada se prouči i kamet za obavezni namaz, onda dakle nema nikako više dobrovoljnog namaza. Kod nas to počesto stari stariji, toga se ne pridržavaju. Već on kada uđe u džamu mora da klanjava na dva rekata i četre rekata, ne što fard počinje. Kada se prouči, došlo je dakle u hadisu Allahov poslanika alihi salatu kada se prouči i kamet za namaz i namaz se uspostaju nema la salah. Nemamo baš nikakvog više namaza iz onog namaza za koji je proučen proučen ikamet. Dakle, pa kada se prouči ikamet, ne treba se zabavljati nikakvim drugim dobrovoljnim namazom, jer treba postupiti tom namazu za kojeg je, za kojeg je proučen ikamet. Od tih dakle, dobrovoljnih namaza jesu i sunneti. Dakle, sad govorimo o tim nekim dobrovoljnim namazima. Jesu, dakle, sunneti prije i poslije farda. Prije i poslije, poslije farda. Pa je, dakle, došlo u hadisu Ibn Omera radijallahu anhuma da je rekao, zapamtio sam od Allahovog poslanika alihi salatu sam dva rekata prije podnevskog farda i dva rekata poslije poodnevskog farda. Zapamtio sam od njega dva rekata poslije aksamskog farda, dva rekata poslije jacije i dva rekata prije sabaha. To je koliko? Isto Zapamtio sam dva rekata prije farda podnevskog i dva rekata poslije. Zapamtio sam dva rekata posle akšama, dva rekata posle jacije i dva rekata prije sabaha. Dakle, deset. Deset ili sunnita. Deset rekata sunnita prije ili poslije svakodnevnih farda. U hadisu Ajše radijallahu ta'lanha došlo je slično, zapamtila sam od Allahu poslanika alihi salatu sam s tim da spominje prije povodnevskog farda četiri. Zatim je došlo u hadisu Umu Habibe radijallahu ta'lanha, hadis Allahu poslanika alihi salatu sam da je rekao ko klanja 12 rekata u toku dana, sa će mu se kuća u džennetu. Sagradit će mu kuća u džennetu, dakle to je tih. 12 strekata na file 4 krate prije podnimskog farda i dva posle to je 6. Dva posle akšama, dva posle jacije i dva prije sabah, to je dakle tih 12. Svakako ovdje u ovom se misli ko ustrajava. U obavljanju svaki dan 12 strekata ovih 12 strekata na file i sa gradićem se kuća u trenutu, ne dakle samo jedan dan kućaš i sad kućaš, gradiš kuću. Dakle, u tome treba ustrajavati ukoliko čovjek izopravdanog razloga ne bude mogao, ako Bog da, Allah će mu pisati tu, tu nagradu kako je došlo kod Buharije, jeli, vjerodostan hadis da ukoliko čovjek bude na putovanju ili bude bolestan, pa ne bude mogao da čini ono što mu je bila praksa, ono što je običavao činiti, Allah će mu dati, jeli, opisati kao da je to i učinio. Kao da je to i učinio. Zatim također u Četvrtom hadisu ummu Habibe radijallahu talanha, poznat hadis pomijali smo ovdje, prenosi se da je rekao Allaho poslanika alihi salacom, ko bude je klanjao četre kata prije farda i četre kata poslije podnjivskog farda, četre kata prije podnjivskog farda i četre kata poslije podnimskog farda, biće će sačuvan od vatre. Ili u drugom rivajetu, vatra će mu biti zabranjena. Tako, dakle, po pitanju, poodnevskih sunnita. Prije ili posle imamo više mišljiva. Imamo više, dakle, prenešenih verzija od Allahov poslanika Al-Ihissalus. Kod Ibn-Omera 2, 2, 2 prije, 2 poslije. Kod Aisha radijallahu talanha, 4 prije, 2 poslije. Kod Umu Habibe, 4 četir prije, 4 poslije. Pa, dakle, njema smetnje da se bilo što udologa čini. Neki islamsku učinja su otišli, dakle, i dokazivali donosili dokaze, argumentirali, odgovarali na argumente drugih, šta je najbolje od ovoga? Pa su neki rekli, dakle, da četiri prije i dva poslije su pritvrđeni suneti. Pritvrđeni suneti, a dva prije ili četiri poslije da nisu pritvrđeni, da se mogu ponekada. Jeli? Ali, kao što rekao, nije došlo ništa vjerodostojno po tom pitanju šta je najbolje, čega se najbolje držati, pa što godi insano da bere ako ovdje, dobro je. A možda zadnji hadis od Umu Habibe bi bio naj, najpraći, ali onaj koji klanja četiri prije i četiri poslije, oni klanjaju sve. Sve one verzije, dakle, ispunio. Onaj koji klanja četiri prije i četiri poslije, sve, dakle, ispunio, a prenosi se od same Umu Habibe radi Allaho tala koja je ovaj hadis da nakon što je čula ove riječi od Allahov poslanika, usalam, da nikada više nije ostavila četiri prije i četiri poslije podnevskog farda. Zatim, što se tiče ekindijski sunnet. Ekindijski sunnet. Dakle oko njih postoji razilaženje. Kao što ste čuli, u hadisu Ibn Omar, u hadisu Aise, u hadisu Umme Habibe nije spomenuto. Nisu spomenuti ti sunneti ekindijski, ali su spomenuti u drugim hadisima. Ali su spomenuti u drugim hadisima. Oko tih hadisa učenjaci hadisa hadisu se razišli. Oni koji učinjeni hadise, al-arziyot, al su se razišli. Dakle Ali ti hadisi su brojni, pa ako Bog da može se utvrditi propisanost tih četiri rekata prijek indijskog farda. Tako dakle, a ostavljamo prostora i drugima, ostavlja se prostora i drugima koji kažu da ne treba klamiti ta četiri suneta. Brojni su hadisi koji su došli, pa ukoliko su i slabi, mogu ako Bog da pojačati jedan drugoga, ili ukoliko su i slabi, toliko da ne mogu pojačati jedan drugoga ipak dokazi da ima neke osnove čim se prenosi jeli toliko, toliko hadisa a došli su jeli na uh, sličan način kako je došlo kod Ibnu Omeru radijallahu hanuhuma da je rekao Allah u poslaniku alihi salatu sam, Allah se smilovao čovjeku koji klanja četre kata prije kindije četre kata prije kindijskog prije kindijskog farda Allah se smilovao čovjeku koji klanja četre kata prije kindijskog farda Također poznat je hadis općenit, da između svaka dva ezana je dva rekata. Između dva ezana je dva rekata, misli se između ezana i qameta. Očesto se u hadisima i qamet zove drugim ezanom. Pa tako i ovdje, između dva ezana je dva rekata, to je ponovio dva puta, pa kada su pitali da li trebaju, rekao je treći puta Allahov poslanika, ali hiselocom, za onoga koji hoće. Neka klanja, onaj koji hoće između, je ezana i qameta, Dva, dva rekata. I trebalo bi, dakle, ovakvim hadismom, ove hadise je Šehal Bani ocijenio dobri. te dakle, Allah se smilova o čovjeku koji klanja četre kata prije kindije. Doči o nekakvim islamskim glasinima, dakle, spominju se hadisi i opravdavaju se prakse kod, jeli, ljudi kod nas ovdje sa izmišljenim hadisima. Nema potrebe. Dakle, imaju hadisi koje je neko od velikih islamskih učinjaka oćenio dobri ili čak vjerodostanje. Nema potrebe, dakle, tamo odnekle uzimati hadise, izmišljene hadise. Pa, čim čujete, dakle, da se obećava ogromna nagrada, to, dakle, asocira čovjeku, jel je da je hadislav. Pa, možete naći u tim zadnjim brojima, kuklanja šest rekata pri Akšamskog farga. ja da će mu se upisati da dati ogromna, ogromna nadva. Uglavnom, vratio sam za hadise, dakle, skoro slab izmišljam hadise. A time žele opravdati, dakle, dva rekata, koklanja nakon, nakon akšamskog hrada, četiri rekata, upisat će mu se, ako nije, nadva mu 12 godina i balita. Jeli, žele opravdati dva rekata nakon akšama i četiri rekata prije acije. Ja. Nema potrebe dakle uzimati te izmišljenje hadiseka. Dakle, ima, ima vjerodosnih hadisa koji govore na tu temu. E, zatim, što se tiče akšamskih sunneta, e, općenito, dakle, prije akšamskog hvarda može se klanjati dva rekata. Shodno ovom hadisu između dva ezana jeste dva rekata. I također, čuli ste o hadisu im ajše i umu habibe, dva rekata poslije, poslije akšamskog hvarda, jel i postoje. Što se tiče, jeli Sunneta, jacije, prije jacijskog farda nema nikakve sunnete. Nisu došli hadisi koji o tome govore. Dakle, je ovaj hadis koji se često spominje je slab. Dakle, taj hadis je slab koji je bilo spominje u tim novinama. Je slab. I ne treba dakle dokazivati veću koliko želi da se kvanja, neka se kvanja dakle ona dva rekata između, jeli, ezana i ifqameta. Što se tiče sabahskih sunnita, čuli ste, dakle, oni su pritvrđeni i čak se prenosi od Allahov poslanika ali ih sam, što ukazuje na posebnost tih sabahskih sunnita jeste da nikada ih nije ostavio. Svejedno bio na putovanju ili bio kod kuće. Što se tiče drugih sunnita, drugih nafila od prakse Allahov poslanika alihi Salatu sam, jeste da ih nije klanio na putovanju. Izuzev sabahski sunnita. Dakle, poodnjevske sunnete, sunnete akšanske i druge na file nije klanio na putovanju. putovanju. razilaze se islamski učenjaci da li je sad obaveza dakle i nama ostaviti to i obavezne namaze kratiti ili je to samo olakšica. Razilaze se doći ako zbog da govora o tome. Ali što se tiče sabahskih sunnijeta nikada ih i ne ostavi nikada ih nije ostavio svejedno dakle bio kod kuće ili bio na putovanju Allahov poslanik alihi salatu osalam nije ostavljao u sabavske sunete što ukazuje na njihovu posebnu jeli, pritvrđenost. pritvrđenost i također vezano za sabavske sunnete prenosi se da bi Allahov poslanik alihi salatu osalam brže klanjao toliko da bi rekla Aisha radi Allahu ta pitala bih se da li je uopšte proučio fatihu na njima, dakle preporučeno je sabaske sunete dakle da se da se brže klanjaju. I prenosi se također u hadisima da bi Allahu poslaniku alejhi salatu wasalam, na prvom rekatu učio suru el-kafiro, na drugom rekatu učio suru el-ihlas, i da, da bi na prvom rekatu učio 136 ajt suri Al-Beqara kulu ananna billahi wa maunzila ilima jale 21 strana i da bi učio 52 ajt suri sure Alu Imran kuli ahl al kitabu ta'alav ila kerimetin seva imbejnima ubejnahu jale do kraja ajta prinesi se dakle u hadisima Allahov poslanika alihi salatu u sallam što se tiče nakvanjavanja sunneta ukoliko dakle propustimo ili ne stignemo, dođemo u džamiju, ne nemamo vremena da klanjamo sunete, pogotovo u podkuće, nemamo vremena pa da idemo, je u džamiju. Dođemo, već se uči kamet, shodno u prethodnom hadisu, kada se prouči Ezan i kamet za namaz, nema drugog namaza, i uzev onog namaza za koji je proučen i Ne možemo klanjati sunnet, već moramo klanjati farbe. Eh, te sunete koje nismo stigli klanjati, da li je preporučeno, da li je lijepo naklanjati? Da. Prenosi se dakle od Allahu poslanika li salatu sam da bi hon da bi hon nakon najedne prilike došla mu je delegacija nakon podne namaza dakle nakon što je predao selam i okrenuo se kako stoji je brojnim brojni vjerodostini hadisima da kada je predavao selam okrenuo bi se Allahu Allahu poslaniku li salatu sam svoj meshadni to je dokaz da se posle farda zikri kada bi predao dakle selam na fardu okrenuo bi se prema svojima shalma i zikrio. Došla mu je delegacija i odmah je dakle, pristupio njima, razgovarao toliko da je nastupilo vrijeme Kindije. Pa nakon obavljene Kindije i Kindijskog kvarda, kada je od, otišao u kući u svoju sobu, planjao je sunete, pa su žene, tim sobama koje su boravile, upitale, njegove žene, njegova supruga, upitala ga Allah uposlaniče kakav je to namaz, pa je rekao je li pojasnio da su mu ostali podnevski podnevski sunneti. Pa dakle nakladnje oti sunnete. Poslejaci, elajutsko far da niste spomenu sunnete. Poslejaci, rekao sam spomenu su hadisu je broj. A ali ste sam dal. Ja, dobro, jeste jeste pretrud posle farta jeste, proto je. sam na početku je broj dva prije, dva poslije. A podni. Dva posle akşam, dva posle Dva, dva prije sabaha, i tako i što u hadisu Ajše. Postoje jaciškog farza, dakle je pritvrđen. Pritvrđen. E, postoje neka vremena u kojima ne bi trebalo obavljati dobrovoljne namaze. Dakle, vremena u kojima ne bi trebalo klanjati dobrovoljne namaze na file. Jel? To su tri ili 5 zavisno kakvako broj. Tri ili 5 vremena. Dakle, Kada sunce izlazi, sve dok ne izađe. Sve dok ne prođe 15 do 20 minuta nakon izlazka sunce. Kada je vrijeme podne namaza, prije negoli nastupi podne namaz, poodnevskog vrijeme, nekih 20 do 15 minuta. Ne bi trebalo ništa klanjati. Odnafile. I također kada sunce zalazi, sve dok sunce ne zađe. Došla su još dva dodatna vremena, a to je kada se obavi sabahski fard da se ništa ne klanja sve dok sunce ne izađe i ne prođe 15 minuta dakle od njegovog izlaska i također kada se klanja egipski fard sve dok sunce ne zađe dakle pet vremena nakon sabaskog farda kada sunce izlazi sve dok ne izađe kada je vrijeme podne namaza prije tog vremena 15 ili 20 minuta kada se klanja egipski fard sve dok sunce ne zađe i dakle kada zalazi ne smije se ništa klanjati sve dok, sve dok ne zađe hm. međutim dakle ovo su pokuđena vremena zabranjena vremena za dobrovolje namaze koji nemaju svoga povoda dakle da sjediš u kući ili da sjediš u džami nakon sabah namaza klanio sabah namaz i ima još 15-20 minuta pola saata ili više to izlaska sunca ti hoćeš da klanjaš nakon sabahskog farda nema nekih sunneta da ih trebaš naklanjati već i onako hoćeš da ustaniš da klanjaš Ne može. Međutim, ukoliko kod kuće si, izgubio si abdest, odeš da se abdestiš, propisano je kada se insan abdesti da klanje. Dva rekata ili koliko, koliko hoće. Koliko mu Allah je odredi da klanje. Dakle, svaki namaz koji ima svoj povod, dobrovoljni namaz koji ima svoj povod, njega nije zabranjeno, niti pokuđeno obavljak ovim vremenima. Uđeš u džamiju, 15-20 minuta prije podne, ideš na podne, ideš ranije, uđeš u džamiju, eh, to je to, dakle pokućeno zabranjeno vrijeme, međutim ti kada uđeš u džamiju, ima propisani namaz, kada se uđe u džamiju, to mesti, nema smetnje da je klanjaš u tome vrijeme. Razilaze s islamski učinjaci, dakle povodom i ovih namaza koji imaju svoj razlog, ali jako bog da ovaj prioritet nije mišljiv. Opet se ostavlja jeli prostori onima koji kažu da ne treba klanjati nikakav namaz ali ako bog da ispravno da se namazi koji imaju svoj povod imaju svoj razlog poput je li tehjetog mesdža poput je li tjenaze i namaza također, dženaze, namaz počesto se znaklanjati posle ikindi je tako posle ikindi da ne, ne smije se ništa klanjati nakon ikindskog plata onda dakle ne bi trebalo ni to ni to klanjati Tako da svi namazi koji imaju svoj povod, ako Bog, da za Allahu dozvolu, mogu se klaniti ovim pokuđenim, zabranjenim vremenima. Koja je mudrost zabrane namaza ovim vremenima? Došlo je u hadisu, pojašljeno je da sunce kada izlazi, da izlazi između šeitanskih rogova. I kada zalazi, da zalazi između šeitanskih rogova i tada oni koji obožavaju njega, obavljaju mu namaz, mole se njemu, dozivaju njega. I također kada je sunce, jeli blizu poodnevskog vakta, da se tada džahennem raspaljuje, da se tada džahennem raspiruje, žari i tada oni koji obožavaju vatru klanjuju se, se u tom vremenu. Zato muslimani ne bi trebali onako, bez ikakva povoda, ikakva razloga obavljati dobrovoljne namaze u tim, u tim vremenima. Vezano za tehije tolmešid, iako je ovdje bilo govorao, Tehijetol Meshit nije neki poseban namaz. Jest ima posebno ime. Zove se Tehijetol Meshit. Ali to dakle nije sada neki posebni namaz, ima neke posebne prvopise. Mnogi misle da Tehijetol Meshit je poseban namaz i njega treba posebno klanjati, a zatim u džamiju ostale namaze posebno klanjati. Ne. Prvi namaz koji uđeš u džamiju i obaviš je Tehijetol Meshit. Dakle, ukoliko dođeš u džamiju, nije vrijeme još je zamiju. Nije vrijeme još i kametu. Klanjaš namaz, imaš mnogo vremena, klanjaš tehijetu u Uđeš u džamiju, učio je ezan, klanjaš sunnete. Ti sunneti su u jednoj tehijetu u Uđeš u džamiju i kamet se uči. Nema drugog namaza osim namaza za koji je proučen i kamet. Klanjaš fard, taj fard je u jednoj tehijetu u Dakle, ne da čovjek se pita hoću li ja poslije naklanjati klanjati tehjetul mešit, hoću li ja spojiti Tehijetul mešit sa sunnetima jeli hoću li nanijetiti kada klanjamo na dva rekata sabavskih sunneta da je to i tehjetul mešit, nemaš potrebe da spajaš nijete sunnete kada klanjaš sabavske to je ujedno i Tehijetul mešit kada dođeš nije vrijeme još namaza nastupilo, onda dakle klanjaš tehjetul mešit dva, dva rekata razilaze se islamski učinjanci koliko Najmanje rekata može biti tehijetovna ščit. Da li ona jedan rekat vitra, ako bi čovjek ušao nekada noću u džanju, nije klanjao vitr, pa hoće da klanja jedan rekat vitra, dali li da to može on da vode. Pa pojedini islamski učenjaci je vraćajući se na hadisa lohova poslanika, ali je tu se sal on kada je rekao za vrijeme džume, ušao čovjek i sjeo pa ga digao i pitao je si klanjao ne, je rekao neka niko od vas neklanja, ne ne sjede sve dok ne klanja dva rekata. Pa kažu na osnovu ovog hadisa da ne bi jedan rekat vitra mogao da bude tehjet odmeščiti. A više od dva rekata može. Zatim, ako možete, ako imate strpljenja, najbolji dnevni namaz. Dobrovoljni namaz. U toku dana. U toku dana. Dakle, postoji poseban namaz u toku dana. Dobrovoljni namaz posebno vrednovan i posebno obredovan dobrovoljni namaz u noći ta dakle, to noći noćni namaz namo a tokom dana namaz peldo duha, duha namaz tak pa nešto o njemu da kažem ha došli su također brojni hadisi o njegovoj vrijednosti koji bi nas trebali potaknuti da vodimo računa o duha namazu makar dva rekata o duha namazu da ih skladno ustrajavamo molitvi Pa kaže se u jednom od tih hadisa Allahov poslanik alejhi salatu wassalam, da je duha namaz namaz pokornih Allahovih robova. U njemu ustrajavaju i pokorni robovi. Doslo je hadisu da je rekao la yahafizu ala duha illa awwab. Naustrajava obavljen obavljanju duha namaza osim pokorni Allahovih rob. Da je rekao Allahov poslanik alejhi salatu ne ustrajavao obavljanju duha namaza usim Allahu pokonj rob zatim došli su brojni hadisi od ashaba njihovi takve govori da im je oporučio mnogi među njih Allahov poslanik Karehim salatu selam da poste svakog dana svakog mjeseca 3 dana da klanjaju vitr čim legnu koliko se boje da neće ustati na vitr i da klanjaju 2 rekata duha namaza mnogi Ebu Hureyre, Ebu Darda, mnogi ashabi su govorili, oporučio mi je moj voljeni, moj prisni prijatelj, Allahov poslanika, alihi salacom, da postim svakog mjeseca tri dana, da klanjam dva rekata duha namaza i da klanjam viter prije, prije negoli ili zaspiju, da klanjam viter kada, kada legnem. Pa dakle, i sama ta činjenica da je Allahov poslanika, alihi salacom, posebno pocrtavao da se klanja duha namaz, ukazuje ukaže, ukaže da pukuta Zatim nama dobro poznat hadis da čovjek sve jedan od nas, muškarac ili žena, ujutro kada osvane trebao bi se zahvaliti Allahu subhanahu wa taala za blagodati koje mu je podario trebalo bi se zahvaliti ono koliko koliko ima na sebi zglobova, ima na sebi zglavaka. Dakle, kažu 360 puta. Pa se to ashabima učinilo mnogo. Kako se zahvaliti? Pa se u jednom od hadisa spominje da treba dati sadaku. Toliko puta. Pa je ashabima se učinilo mnogo. koje je to stanju da danas 360 puta udijeli sadaku? Pa je rekao Allah, poslanika alihi salatu sam svaki tek Allahu ekbar je sadaka. Svaki tehlil, la ilaha illallah sadaka, svaki tahmid, alhamdulillah, svaki tasbih, subhanallah sadaka. Pa u jednom rivajtu stoji, a da klanjate dva rekata, duha namaza, sve to zamijeniti. Pa sedako čovjek sa dva rekata duha namaza, zahvaljuje Allah subhanahu wa ta'la za blagodati koje mu je dal. Zatim veličanstven hadis, hadis kutsi u kojem stoji da je rekao Allah subhanahu wa ta'la ta hadis kucije su Allah Allaha, subhanahu wa ta'la koje nisu zabilježene u Korani kerimu a od Allaha su i značenjem i jeli, riječju pa je rekao Allah subhanahu wa ta'la u tom hadisi kuciju ukoliko mi moj rob bude klanjao četiri rekata na početku dana ja ću ga sačuvati u preostatku dana Ako mi moj robo bude klanjalo četiri rekata na početku dana, ja ću, mu klanjati, ja ću ga sačuvati jeli, od svakog zla u preostatku dana, dok ne zanudim. Pa kažu da to je da ovdje ova četiri rekata, da se mislim na duha namaz. Zbog toga su dobar dio islamskih učenjaka zauzeli stav da je najbolje klanjati četiri rekata duha namaza. Zbog ovog hadisa, zbog ove vrijednosti. A najmanje je dva, <kli> najmanje je dva rekata, a najbolje je četiri rekata, najbolje je četiri rekata. Zatim došlo je u hadisima od ashaba se prenosi da su viđali Allahovog poslanika alihi salacom da je klanjao šest duha namaza. Zatim da je klanjao u hadisu umu Muhani, da je klanjao osam rekata kada je ušao u Meku. Pa se sada razilazi je li to doista bio duha namaz ili je to bio namaz je li, zahvali Allahu subhanahu wa ta'la za oslobođenje, oslobođenje Mekke. Uglavnom, dakle, najmanje je dva rekata klanjati duha namaz naibolje klanjati naibolje klanjati 4 4 rekata Također je došlo u hadisu Allahov poslanik alejhi sallam hadisu Abu da jedne prilike Allahov poslanik alejhi sam poslao u Izvitnicu Da izvide neprijatelj Međutim oni su ih napali otjerali neprijatelja i zaplinili njihov njihovu njihov popoteno što su imali sasudu i brzo se vratili kući Brzo se vratili Allahom poslaniku alihi sallusa. Pa se jedan od tih koji su učestvivali zadivio. I kaže Allahom poslaniće, nikada nismo otišli ovako brzo i vratili se sa većim plinom. Nikada nismo otišli u izvidnicu ili u bitku, malo se tako zadržali i vratili se sa ovako ogromnim plinom. Pa kaže Allahom poslanik alihi sallatu sallam. Hoćete li da vam ukažem? Na ono što ako obavite, obavit ćete za kraće vrijeme, i dobićete veći plad dobićete veću nagradu od ove koju mi ti isponiš. Kao pa je rekao Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, je li koliko se čovjek abdesti u svojoj kući i uljepša abdest je, dakle lepoga uzme, zatim ode do meščida, pa klanja sabah namaz. U meščidu zatim ostane je u meščidu sve dok nastupi vrijeme duha namaza, pa klanja duha namaz. Što vam je za kraće vrijeme postićete veću nagradu, bolju nagradu tako dakle, se čovjek odkući abdesti lijepo da ode do meščida i klanja u meščidu sabah namaz zatim ostane u meščidu sve dok ne nastupi lijeme duha namaza dok ne izađe jeli, sunce i nakon to je klanja dva rekata postići će ogromnu, ogromnu nagradu kod Allaha subhanahu wa ta' ala. kao što ste dakle čuli najmanje dva rekata a naj, najbolje je klanjati četiri rekata a može čovjek jeli, i više da klanja i svakako je li preporučeno, lijepo je klanjati duha namaz. Propis duha namaza pojedini islamski učinjancu ima dosta govora, ima šest govora, šest stavla. Neki su čak otišli da je fart, neki su čak otišli da je novatarija. Ali, dakle, ispravnije i srednje mišlje mjesto da je preporučeno, da je od sunneta da se klanja, da se klanja duha, duha namaz. Što se tiče načina kako se klanja, došlo je u hadisu da namaz se plaćaju 2 po 2 iako je dakle ovaj hadis povensveno došao za dobrovoljne noćne namaze za dobrovoljni dakle namaz noćni namaz da se plaćaju 2 po 2 2 po 2 postoji također dodatak ali govore je da je slab taj dodatak i također dnevni tokom dana je li namaz da se plaćaju 2 po 2 ali iz praksi Allahu ek posal nikalihi salatu se vidi da je on dakle plaño je te dnevne namaze dobrovoljno da je plaño je li 2 Što se tiče najboljeg vremena, došlo je u hadisu, pojasniju, Allaho poslanika alihi salam, samo najbolje vrijeme za duha namaz jeste pred sami nastup poodne namaza, dakle pred sami nastup, dakle ovo vrijeme 15-20 minuta, prije dakle tog vremena rekli smo podnje namaz kada nastupa 15-20 minuta nije dozvoljno prije toga ništa kanjati, dakle prije tih 15-20 minuta ako je podnjeo 12 sati, dakle da se kanja negdje oko pola 12, došlo u hadisu dakle kada se povećaju žege, kada se povećaju vrućine, jeli kada se, doslovan prijevod, kada se užare papci, dakle kada se sprže papci od vrućini, a to dakle ne može se desiti odma na početku dana ne može se dezititi na početku dana. Tako je došlo u hadisu Allahovog poslanika Alihi Salusa, da je tada najbolje klanjati duha namaz, a također islamski učinjaci pojedini ono, njih se vraćaju na ovaj hadis kod sivu, na početku dana klanja četiri kata. Pa jedni kažu da je opet bolje klanjati na početku dana odmah duha, duha namaz. Tako, dakle, da ako Bog, da kad god, kad god se klanja, miša Allah tala namaz, njima ako god pošto, dakle, ima govora o noćnom namazu, Jeli mnogo i obitrna mazu, pa ako bog, da se može lakše pratiti.